і про те, що місіс Енджі Маклейн замішана у підробці старовинних раритетів. Як казала моя бабуся, на голову не надінеш. Крім того, після останньої розмови з цією Мелені Енджі зникла. За нею поїхав її чоловік, той самий Джошуа Маклейн, за якого намагався видати себе садівник Пол. Назад не повернувся. Приблизно такий ланцюжок я вибудував з довгої розповіді Єлизавети, в котру впліталася і історія самої місіс Страйзен, і безліч інших емоційних уривчастих подробиць. Єлизавета виглядала розгубленою і вичавленою. «А вона точно більше не телефонувала цій Мелені?» – запитав я. «Ну, «Цього я не знаю», – сказала Єлизавета. Але мені здається, вона була не досить відвертою. Тобто, відвертою до певного моменту. Ну, можливо, до того, як я сказала, що треба подати у розшук. «Ха, «Звісно», – сказав Дезмонд. «Якщо ми подамо у розшук, Ваший Енджі світить в'язниця. Ну, це було ясно, мов божий день. Як ясно і те, що слід загубився. А хто такий цей Збишек Залеський? запитав Дезмонд. Галерист, мистецтвознавець, колишній аспірант Маклейна. Більше мелані нічого про нього не знає, сказала Єлизавета, і додала через паузу. В тій останній розмові з місіс Страйзен ліка сказала, що, ну, що він запропонував їй жити разом в обмін на його мовчання щодо підробки тих клятих гобелень. Я свиснув. Дезмонд, здається, теж. «Можливо, вона згодилась, – сказав він з ентузіазмом. – Тоді нам варто шукати цього збишика». Гадаю, це не буде складно. У мене є знайомі. Вони про щось заговорили. А на мене навалилася безмежна ватяна нудьга. Оповили відчуття марності і безглуздя. Збишек, місіс Трайзен, Мігель, Пол, Гава, Маклейн. Це було чуже життя, чужі пристрасті. Кожен має право жити, як хоче. Навіть в нашій непереможній трійці я на даний момент почувався зайвим. І новий виток у пошуках мене більше не цікавив. У детективність цієї історії я не вірив. Гден... «Чого ти мовчиш?» – відірвав мене від думок голос Єлизавети. «А я просто не чув, про що вони говорили». «Так, – кивну я, – треба шукати цього Збишика і добряче натовкти йому пику, якщо вона дасть це зробити». І додав, «Гадаю, Дез із цим чудово впорається». Вони зиркнули на мене з презирством. Ти хочеш сказати, що залишаєш нас? запитала Єлизавета. А якщо ліка дійсно у небезпеці? Тоді я приїду з гранатометом, криво всміхнувся я. Але я, я більше не згоден марнувати тут час. У мене хвора мати. «Студенти, до речі, яких я знову мушу вести замість тебе. Робота і...», і... «Так, так, вибач», – тихо промовила Єлизавета. «Я знаю, ти не мусиш». Додаючи свою ватяну нудьгу, я важко підвівся, кивнув їм і пішов до свого номера тяжко розгрібаючи ногами невидимі пустельні дюни. «Не маєш права відмовити, будеш пацюком», сказав Дез двома днями пізніше, коли моя зібрана валіза стояла на порозі. Він кинув переді мною пачку роздруківок. «Це контракти!» Він почав трусити перед моїм носом кожним папірцем по черзі. Майстер-класи в Лос-Анджелесі. Показ фільму – Лас-Вегас, Мемфіс, Чикаго, Цинценаті, Вашингтон. Право на зйомки будь-де, включно з каліфорнійською в'язницею. Засіданням Конгресу та на місяці. Попутно – пошуки. Вся країна біля ваших ніг, сер. Так, він добряче пометушився, щедро позолотивши мої тенета. Тільки дурень відмовиться, додав він, коли я уважно роздивився папери і значуще додавав, знаючи, на що тиснути. Мусиш хоча б представити свою країну, а то її знають хіба що через Чорнобиль. Ну і, додав він тихо. Для ліз не дуже важливо. Сам розумієш. Я розумів. Власне, чи не цього я прагнув, коли розшукував її в тому прибалтійському будинку Скорботи. Але тепер я не відчував жодної причетності до їхніх клопотів. Я був зайвий. І навіть якщо їм вдасться розшукати ліку, не уявляв своєї ролі на цьому сімейному святі. Дезмонд вже мав у кишені адресу офісу Збишика Залеській. Лишалося вилетіти до Нью-Йорка, знайти його або їх, і вистава буде закінчена. А яким буде її фінал, мене не цікавило. Можу лише відправити мейл з привітаннями. Одного я не врахував. Єлизавета Тенецька. Денисе, не їдь, сказала вона, поклавши руку на моє плече. Ти так багато зробив, що, звісно, маєш право залишити нас. Але не їдь. Без тебе я не впораюся. Ну що тут ще додати? Я залишився. Можливо, десь глибоко на дні моєї некращої частини душі в ту мить блимнула скалка зловтіхи, скалка від давно розтрощеного ілюмінатора.